Det här är folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Det är så roligt att det är fler och fler som hittar vår podd och som hör av sig med frågor och förslag på ämnen. Så dagens tema blev ganska givet. Det är födelsedagsfirande och leverop. Det ska alltså handla om jag och han leva och vanan att hurra och hur många gånger man ska hurra om det är tre eller fyra gånger. Och det är Karin Fundsätt som är född i Mellendal, men sedan 2012 boende i Oslo som skriver till oss och undrar om jag och han leva sången. Hur gammal är den? Är text och melodi samtida? Jag har hört någon gång att det är Bellman som står bakom det. Stämmer det? Och när kom alla de andra verserna till? För att efter leva ut i hundrade år så sjunger vi. Skjutas på en skottkärra fram Hängas på en häst eller åsna bak och fram Dränkas i en sjö av champagne Och varianter på ut hundrade år som jag har hört det är att man sjunger många lyckliga år Motiverat av att det inte är alla gånger Särskilt trevligt att leva i hundra år Och att man inte bör önska folk det Det här är nog den allra vanligaste födelssäsongen i Sverige som vi har och med en text som alla kan. Jag må han leva, jag må han leva ute hundra år och viska han leva, viska han leva ute hundra år. Det här är en visa som är så känd att den helt enkelt sällan har förekommit i tryck. Och det här att det inte finns några belägg, inte bara i tryckta visböcker utan också i upptäckningar, det gör att det är väldigt svårt att komma åt den här visans ålder och historia. Men vår kollega Eva Danielsson, hon har skrivit om Ja, och han leva sången i Visarkivets lilla skrift notera. Det var i slutet på 90-talet som hon skrev den här artikeln. Och hon har verkligen letat efter Visans historia men inte hittat några äldre texter, vare sig i uppteckningar eller i tryck. De som finns är från 30-talet. Ändå finns det mycket som tyder på att texten faktiskt var allmänt känd redan på slutet av 1800-talet. Och det här med att det är en visa som alla kan och som är som vanlig att den sällan blivit upptecknad eller utgiven i tryck. Det gör att jag tänker på helangår. Och då finns det faktiskt en annan lite speciell parallell till Jam och han leva och helangår. Det är nämligen det att Jam och han leva-texten också har hört ihop med skolande. Ofta började man en gång i tiden att sjunga en annan skålvisan man kunde börja till exempel det var i vår ungdomsfagraste vår och så fortsatte man omedelbart efteråt med att sjunga "jag må han leva. De här visorna de spreds runt förra sekelskiftet och sjöngs för att hedra någon av vilken anledning som helst och hörde alltså inte alls ihop med födelsedagsfirande speciellt. Eva Danielsson tänker sig också det att jag och han leva och har levt vidare på grund av att texten är så enkel och alla kunde lära sig. Men sen är det ju det här med funktionen att den kopplades till födelsedagarna ganska sent. Och då hänger ju det i sin tur ihop med hur länge vi har firat födelsedagar. Ja visst, alltså, många tänker sig kanske att vi alltid har firat födelsedagar men så är inte fallet. Eh, om man ska <hör> redogöra för födelsedagsfirans historia så kan man ju gå ända tillbaka till antiken för att eh, då var det kejsaren och andra upphöjda personer som firade sina födelsedagar. Men sen eh, när kristendomen kom då blev födelsedagen av mindre betydelse och eh, namnsdagen var istället det som kom i förgrunden för att eh, de flesta, eller praktiskt taget alla människor- hade ju ett helgonnamn. Och eh, när man då firade en så var det samtidigt ett firande av helgonet. Och eh, så var det faktiskt i det gamla svenska bondesamhället- att namnsdagen var viktigare än födelsedagen. Många människor visste inte vilket datum de var födda på. De kunde vara födda ja, någon gång när man skarade rågen- eller så en ganska vag uppfattning. Eh, och... Eh, Namnsdagarna kunde firas ganska ordentligt, till exempel med att eh, vänner och bekanta gick upp tidigt på morgonen och gick till den som hade namsta och väckte henne eller honom med sång namstadsvisa. Och eh, övergången till att eh, lägga tyngdpunkten på födelsedagen, den kom ju i eh, samhällsklasser som hade bättre ställt och där man kunde köpa presenter till barn. Eh, någon gång kanske i slutet mm. på 1800-talet. Mm. Och det var då som också jag och han levade, kan mm. vi förmoda, frigjorde så som blev en egen ja, visa för födelsedag. Ja, kom, kom att igenom. användas just vid ja. eh, födelsedag, ja. när man väckte personen på mm. morgonen. Och nu blir folk så gamla så att nu byter man då ut hundra år mot många lyckliga år, precis som Karins funset hade uppmärksammat. Och det finns ju också många verser som läggs på. Efteråt. Och de här tilldiktningarna när de är gjorda, det är faktiskt omöjligt att veta. Det är inte ovanligt att sånt här sker. Och eh, tittar man på nätet så hittar man många fortsättningar. Det kan vara, och när han har skjutits på en skottkärra fram, då ska han hängas på en häst bak och fram. Och när han har hängits, är det faktiskt i texten, och man ska kunna få den att hänga upp med melodin. När han har hängits, ja då ska han dränkas i en Eh, flaska champagne. Och när han har drunknat- ja, då har han drunknat i en flaska champagne- och då ska han firas med en jättelång låt- ganska dåliga med påhängen, måste jag säga. Men det var en personlig reflektion. Ja, alltså Karin Fönseth- hon eh, har många frågor som gäller just- eh, hur eh, vi sjunger Ja, man lever leva- och sen eh, fortsätter med att hurra. Och... Eh, den som känner sig kallad till hörrandet det är ofta den som då också tog initiativ till sången. Den personen säger i högt tempo nästan innan själva sången klingat ut. Ett fyrfaldigt leve för Karin, hon lever hip hip Och här instämmer då hela sällskapet och hurrar fyra gånger hurra, hurra, hurra, hurra. Och ibland imiteras till och med då en liten trumpetfanfar –kan komma en applåd, mer eller mindre tveksam, skriver hon. Jag är bosatt i Oslo sedan ett par år tillbaka– –och här sjunger man naturligtvis inte Jag var en leva på födelsedagar– –utan en norsk sång, Hurra för dig. Och det jag har lagt märke till är att man inte hörrar efteråt– –och det är för att hörrandet är så förknippat med 17 maj. och eh, Man har också en annan modell för själva hörrandet– det är att eh, någon ropar hipp hipp och sen så ropar alla hurra och sen en gång till hipp hipp och sen alla hurra. Så att det här svenska fyrfaldiga levet det finns inte i Norge och eh, hon Karin har hört att det bara är i Sverige som vi hörar fyra gånger. Eh, enligt etiketten ska man bara höra tre gånger för vanligt folk och fyra gånger för kungliga har hon hört- men vi i Sverige, vi hörar fyra gånger för alla, för säkerhets skull. Jag minns inte var jag har hört detta, skriver Karin. Men går vi till Skåne, som jag har varit danskt, där hör man tre gånger, tre gånger, tre gånger. Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra. Det vore roligt att höra om ni kunde reda ut begreppen runt det här. Finns det ännu fler varianter? Ja, nu ska vi se om vi kan nysta i det här. Det verkar, precis som jag sa i början, som om jag och han leva från början var en skålvisa som man sjöng för. Ja, vem som helst, alltså den hängdes på som en sådan visa. Och den går inte att datera, men som, eh, som sådan så spreds den omkring förra sekelskifter. Och nu kommer det faktiskt ett lustigt samband mellan jam och han leva och att man hurrar när man sjunger. Därför att till skålandet förr i tiden hörde nämligen att man hurrade. Det var inte bara så att man sjöng när man skålade, utan man kunde också skramla och föra oväsen. Och så hurrade man när man skålade. Och att det var på det sättet det kan man sluta sig till av memoarlitteraturen- men också i gamla viser från 1700-talet där det kan stå till exempel- Sist jag lustigt surra, dundra, söp och hurra- eller hurra, hurra, hurra, den skålen var bra. Och det här att man hurra tillsammans- det finns belagt från eh, senare delen av 1700-talet. Då kom också hurraropen in i de här lite fina salongerna- och antagligen var de då lånade från andra miljöer kom från en annat sammanhang. Och det kan man förstå när man läser Amiral Karl Tersmedens memoarer. Han skriver nämligen att de fyllda champagneglasen tömdes med hurra på båtmansvis, Det skriver han i sin dagbok 1779. Och ett antal år senare då skriver dansken Rasmus Nyer upp- att det, var, att det till varje skål skulle höras ett hurra som han trodde var ett rop som var förmedlat av engelska sjömän som brukade hurra om ombord. Och det må ju vara osagt hur det är med de här sambanden men det var förr i tiden ett folknöje att gå i hamstäderna längs kajerna och lyssna på sjömänners sånger och arbetsvisor och hurraropen var återkommande. Sjökaptenen Sigurd Sternvald som sammanställde en visbok med sjömansviser på 30-talet. Han kommer ihåg ett tillfälle när det var många, många stora skepp och mindre skutor som låg stiltja upp i, i några kvarken. Och plötsligt började skeppen röra på sig. Och så citerar jag Sternvald som skrev, skrev så här: Att vi unguttar visste inte då att etiketten fodrade att man till sjöss skulle hurra på engelska. Så kanske kom hurrandet att gå en gång i tiden med engelska sjömän. Det är i varje fall från England som den här inledningen hip hip kommer och som ska avslutas med hurray. Men nu kommer vi in på nästa steg. Det var inte bara det att man hurrade, man sköt också med kanon. När man hade tillgång till kanon så var det salut som gällde när skålarna skulle drickas. Och eh, det finns ett exempel som är lite intressant i det här sammanhanget- och det var när man fick ett utländsbesök i Uppsala på slutet av 1600-talet. Då lät professor Rudbeck avlåsa 16 kanonskott för varje skål- som utbringades för kungligheter och andra. Och nästan hundra år senare- Eh, diktade Magnus Stenbock så här Låt oss än en gång drickskärlen fylla med svenska lösen så sätter vi an. Och när han skriver svenska lösen då kan det lika gärna vara kanonskott som hurrarop. Svenska lösen, det var nämligen igenkänningssignalen som användes av försvaret sedan början av 1600-talet och den bestod av Två skott i tätföljd utom vid högtidliga tillfällen, då gav man kunglig salut med dubbel svensk lösen, alltså fyra skott. Sen finns det också det som kallas dansk lösen och som är den lösen som används av danska försvaret och som består av tre skott i tätföljd. Och faktum är att här har vi svaret på varför man hurrar fyra gånger i Sverige och tre gånger i Danmark. I Sverige hurrar vi fyra gånger som är dubbel svensk lösen, fyra skott i tät I Danmark och även på sina håll i södra Sverige hurrar man tre gånger, precis som i dansk lösen. Så vårt fyrfaldiga hurra kommer alltså från de gamla örlogsfartygens sed att avge svensk lösen med fyra kanonskott för kungligheter. Så kan det vara. Kristina, jag sitter alldeles förstummad här över din tolkning Jag har inte hört den tidigare, jag tycker den stämmer till punkt och pricka ja, Jätteintressant Fast det här med svensk lösning, Det har inte jag hittat på alltså, ja Nej. Nej men det här också med att det är sjömän Alltså deras shanties, där var det väldigt ofta alltså att man hade ett rop som skulle göra att man drog i tåtarna samtidigt Alltså Hurray, hurray, hurray. Och vid varje tillfälle så drog man mm, alltså. Precis. Det var en arbets. Jag tror nog att jag ska utveckla det här mer vid något tillfälle. Ja. Men nu kanske vi ska prata om melodin. Vad säger du om det? Ja, eh, hur är det med eh, den här melodin? Eh, kan Bellman ha varit upphovsman? Nej, det kan han inte ha varit. Däremot så är det så att vi flyttar oss ju tillbaka till 1700-talet. Därför Bergman använder den här melodin. Han använde den i ett par sånger som är diktade av honom senast 1756, eller förlåt, 1765 skulle jag säga när de skrevs ner i en visamling. Då var han bara 25 år gammal och det hör alltså till hans tidigaste produktion det här. Och när de senare trycktes 1791 då fick de nummer 11 och 12 i Fredmans sånger och då är vi inne på de här melodierna. Portugal, Spanien, Stora Britannien och Venus med Nerva, för det järva. Och det är alltså en typ av melodi som var vanlig på 1700-talet och som finns både hos Haydn och Mozart. Och det man gjorde på den här tiden var nämligen att melodierna var allmän gods. Det fanns ingen upphovsrätt. Man tog precis vad man behövde och gjorde det till sitt så att den här melodin har använts till en rad texter inte bara till visor som sjöngs i västliga sammanhang. Och det är en melodi som... Inte bara Bellman har hållit till liv. Den har funnits som instrumentallåt. Frälsningsarmen har använt den och den har funnits på väldigt många andra sätt, Men också texten har motsvarigheter på kontinenten vilket är ju lite ovanligt och oväntat kan man tycka. För att på 1800-talets senare del så trycktes till den här melodin en text som är väldigt bekant för våra öron. Nämligen leben. Ja och den här leben har ju en parallell i Nederländerna. Och den har i sin tur spritt sig ända till Indonesien som ju var en nederländsk besittning. Så att när vi hade vårt radioprogram Folkminnen så fick vi brev om folk som hade hört Jag leva-melodin var, män i Indonesien. Ja, det finns mycket att prata om detta. Men... Vi tar emot uppslag nya ämnen, jag och man leva kan vi prata länge om, men nu vill vi ha nytt och ta ett tur med. Och ni är välkomna att skriva till oss under e-postadressen a folkminnespoddense Och vi har producerat vår podd med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet.